To je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda. Dobar dan svima koji nas prate tijekom ovog posebnog zadatka maratona 100 glasova u 100 sati za 100 godina. Za one koji su nam se možda tek pridružili, projekt je to kojim je počelo obilježavanje stote obljetnice Hrvatske radiotelevizije. Štafeta je kao što čujete predana dalje, vrijeme je da se ja u ovim narednim minutama družim s vama, dragi slušatelji, a vas na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija lijepo pozdravlja Džana Krvavica. Prije svega, prenosim vam pozdrave cijele novi tehničke ekipe Hrvatskog radioknina, a ovim putem jasno pozdravljam i njih. Stigla sam do Zagreba zajedno sa svojom kolegicom koji ćete imati priliku čuti čim podijelim s vama sve što sam naumila, evo nadam se da će barem nešto od toga biti uh, zanimljivo, puno nas je i izazov je zapravo veliki pred vama slušati sve nas i sve ove teme, tako da evo većina je već upoznata, upodne je počeo izazov, više od 100 radijskih voditelja, izmjenjiva se bez prekida u eteru drugog programa Hrvatskog radija svakih 15. minuta, dakle s ciljem rušenja Guinnessovog rekorda za najveć i broj voditelja u jednom radijskom programu. Stara je godina, vjerujem da se polako spremate, vrtite, pripremate za doček nove 2026. Često to nosi, htjeli ne htjeli, neku malu dozu napetosti, adrenalina, pa možda i stresa. Evo vi koji recimo dočekujete goste, trebate malo predaha i slično, uz se možete opustiti, e, to je ono što sam htjela reći. Pomozite nam da zajedno srušimo Guinness rekord Meni je za početak nekako bio cilj prvo doći do Zagreba, zatim doći do Prisavlja. U Kninoj to sve moram biti iskrena e, mnogo zgodnije, jednostavnije, praktičnije za one koji možda ne znaju, evo neću sad previše s nekim podacima i brojevima, ali Knin prema zadnjem popisu stanovništva ima oko 11.500 stanovnika, čisto da dobijete nekakvu okvirnu e, predođbu, smještenje 55 km od Šibenika kao prijestolnica Hrvatskih kraljeva. Knin je nekad bio od velike važnosti, zbog čega se često nazivao, a i danas ga rado nazivamo tako, kraljevskim gradom, ključem Hrvatske vratima Dalmacije. Stoga, ako dolazite u Knin ili idete preko Knina, nemojte nas zaobići. Tu je svakako neizostavna lokacija naša Kninska tvrđava. S njom se zbilja ponosimo, spada među najveće hrvatske fortifikacijske spomenike, izuzetno je razvedena i e, moram to istaknuti jako dobro sačuvana. E, razloga da posjetite Knin ima dosta, a uz Knin se nekako evo tako ću otvoriti ovu temu, e, budući da je manja sredina u pitanju, e, veže ta činjenica da je zaista dobar odabir, lijepo mjesto za obiteljski život. E, život u manjoj sredini ima svoje prednosti, a onda još kad imate djecu, sve je dosta jednostavnije nego u većim gradovima. Ne nužno jasno, ali e Неву. Primjerice, u manjim sredinama nema toliko gužve u prometu i sve je bliže, samim time manje je stresa, valja nam je svima jasno kakvi nas sve trenusi snađu u prometu, kao i reakcije kojima sigurna sam nitko evo ne može se baš pohvaliti, dakle nema prometnih gužvi i mali ne toliko, nema psovanja u prometu, nema stresa kad je u pitanju promet I evo spomenula sam sve je blizu i to je prednost. U kninu recimo u krugu od 100-200 metara imate i Vrtić, i Dom zdravlja, i policiju i zapravo puno toga možete obaviti pješke dolazimo dakle i do štednje u ovom slučaju goriva a to znači više novca u džepu e, manja sredina često se percipira kao sigurnije okruženje pogotovo za djecu imate taj osjećaj da nikad niste sami stvara se jedan osjećaj sigurnosti, pripadnosti u malom gradu, u maloj manjoj sredini kako hoćete, svi se poznaju evo, iako moram sad priznat malo sam solovila, to do duše budimo iskreni, može biti i nedostatnije jer je pogađate u manjoj sredini teško ostati anoniman ili samozatajan, rijetki to uspiju. Ako nas takvi slušaju svaka čast, ljudi u čemu je tajna. Jedna od neospornih prednosti života u malom gradu je blizina prirode. Ne možemo to ne spomenuti. U većim gradovima ipak vam treba neko određeno vrijeme da biste se nekamo odvezli, uživali u prirodnim ljepotama, dok je u manjim sredinama priroda zaista na dohvat ruke. Pa tako recimo, nakon obilaska Kninske tvrđave šetnjom stižemo nešto, ajde do duše dužom šetnjom stižemo do Slapa Krčić. Slap je 22 metara visok vodopad na sjeveru Kninskog polja kojim se rijeka Krčić obrušava u Krku, pa evo ako niste znali, uz tvrđavu obavezno vidjeti i naš Krčić. Sad kad smo kod Knina spomenuću još nešto. Mnogi kninjani će reći kako je u Kninu teško pronaći posao, evo zaposliti se. E, to se može gledati i na drugačiji način. Zašto? Zato što u manjoj sredini imamo priliku za pokretanje vlastitog posla. Originalna ideja se cijeni, prepozna, dobrodošla je e, jer je manje sadržaja općenito, konkurencija je time manja i ako recimo otvorite nešto što još nitko nije prije vas, vrlo vjerojatno ćete uspjeti. Jasno, uz to idu i neke druge stvari neophodne za uspjeh. Trud, upornost, marljivost, predanost poslu. Bez toga uspjeti nećete ni u manjoj, a ni u većoj sredini. U nastavku imamo i neke podatke kad je u pitanju evo, život u manjoj sredini. Iako urbanizacija i dalje dominira, u SAD-u i Kanadi bilježi se rast migracija prema manjim gradovima i ruralnim sredinama, a u mnogim mjestima diljem Europe i svijeta bilježi se također trend povratka ili preseljenja iz gradskih sredina u manja mjesta. Ljudi se na to odlučaju uglavnom, evo, nakon, recimo, iskustva rada na daljinu, kad se malo upoznaju s tim načinom rada i shvate da im to odgovara, da to zaista funkcionira. I ono što je svakako važno istaknuti, promjena prioriteta. Evo, ljudi traže mir. Vjerujem da bi se sad većina složila sa mnom. Ta neka kvaliteta života u svakom smislu i jasno ono što je svima bitno, niži troškovi. Studije također pokazuju da življenje u ruralnim područjima blizu urbanih mjesta... Može biti vrlo pozitivno, dakle to bi bila nekakva kombinacija, tad uživamo benefite urbanog pristupa, ali bez ovog što nam smeta, bez česte gradske gužve nepotrebnih troškova. Podaci Eurostata govore da je relativno visoku dio mladih u ruralnim dijelovima Hrvatske Oko 40% ukupnog ruralnog stanovništva je u toj dobi između 15. i 24. godine iako ako se oni pretpostavljate često susreću s izazovima kad je u pitanju pristup obrazovanju i tržištu rada. Ako ste mislili da je to sve, ne imamo još jednu zanimljivost, otkrićemo vam i što je to urbano-ruralni paradoks. Naime, međunarodna istraživanja pokazuju da u nekim zemljama stanovnici ruralnih mjesta mogu biti zadovoljni svojim životom nego oni u urbanim područjima bez obzira što često imaju niža primanja. Dakle, subjektivno zadovoljstvo može biti veće zahvaljujući evo i nekim stvarima koje sam ranije izdvojila tom osjećaju zajednice, miru, nekoj boljoj kvaliteti života, boljem prirodnijem ritmu života, tako da ocjena se zaista ne temelji samo na ekonomskim pokazateljima. E sad, budući da nam se bliži Nova 2026, voljela bih u nastavku ovog našeg 15-minutnog druženja, ja se nadam, prokomentirati nešto onako pa pomalo neobično, evo, vjerujem da će vam biti zanimljivo, mnogi ovih dana komentiraju često, čujemo onako suzdahom, bože kako mi je proletjela ova godina. E, meni osobno, zaista ova 2025. evo, proletjela brže, no jedna godina do sad, ali taj osjećaj nije samo osjećaj, iza njega stoje, pazite sad, kognitivni, neuronski, psihološki mehanizmi koje jasno proučava struka, Zvuči dosta kompleksno, ali idemo pokušati odpetljati to klupko, u nastavku će se malo igrati psihologa i pokušati objasniti što se to točno zbiva u nama. Dakle, naš dojam o tome kako brzo ili sporo vrijeme prolazi nije jednak stvarnom protoku vremena, satu. To je subjektivna interpretacija i to nam je svima jasno. Vrijeme doživljavamo na različite načine i to je ono što nam je poznato ako primjerice čekamo u redu u pošti ili kod liječnika ili čekamo red za WC, doživljavamo vrijeme dok se nešto događa to bi bila prospektivna percepcija, ne morate pamtiti, a onda imamo i procjenu onoga što je prošlo, dakle, proteklog vremena kad se osvrnemo unatrag, etu dolazi i to taj osjećaj kako je prošla godina. To bi bila retrospektivna percepcija. I sad se da zaključiti da postoji razlika. To sam htjela reći. Kad čekamo u redu, vrijeme prolazi tako sporo. A ako se osvrnemo na uskoro proteklu godinu, mnogima od nas čini se da je tako brzo prošla. Recimo i neki lijepi, dragi trenuci, zabavni vrijeme tako brzo proleti u, u tako jednom ugodnom, zabavnom okruženju. Zašto je to tako? Sad ću ja pokušati to vama odgonetnuti. Naime, kod nas odraslih mozak ne stvara puno novih memorija. Zašto? Uglavnom živimo rutinu, dani su ponavljajući, čast, čast iznimkama, evo svaka čast. E, iz tog razloga kad mislimo o proteklom vremenu, sve to izgleda nekako kratko, jer nije bilo nekih novih posebnih trenutaka. A onda imamo djecu, kod djece je e, dosta drugačije, oni doživljavaju, jasno, logično, puno toga, od škole do vještina, prijatelja itd. I tako dalje, mogli bi smo sad u nedogled nabrajati što sve jedno dijete doživi u jednom danu sa... Svako novo iskustvo traži više pažnje. Evo, u tome je kvaka bilježi se kao jedinstvena memorija. Tako da možemo zaključiti da bogata iskustva, intenzivni događaji, sve to stvara više memorijskih zapisa pa nam se stoga to retrospektivno vrijeme čini dužim. Dok rutina takozvani autopilot, znači da dani prolaze bez nekih novih iskustava, u memoriji se ne bilježe detaljno i zato se čini da su brzo prošli. Jasno postoje brojne teorije kad je u pitanju ova tema, kao i drugi faktori koji mogu utjecati na taj osjećaj protoka vremena. Izdvojit ću još kratko samo jednostavan primjer kad nam je dosadno ili smo pod stresom recimo kod zubara, evo mnogi se zub, zubara tad se čini da vrijeme prolazi sporije e, dakle, sad ne može ići ni brže, ni sporije rutina, već dobro poznate navike i situacije dovele su do toga da manje obraćamo pažnju stvaramo manje novih memorija i samim tim čini se da je vrijeme brže prošlo i e sad ako sam neke obeshrabrila, meni je žao, evo i ja se tu ubrajam Nećemo, nećemo se obeshrabriti svimi kojima je ova godina proletjela, to očito znači da živimo rutinu po navici, nije nam to baš drago čuti, no eto nove 2026. za nove prilike i nadajmo se optimistično pobjede i uspjehem Znači li to da nova godina nije samo kalendarski datum, već psihološki alat koji mozak ponovno organizira prošlost i budućnost? Prirodno je dakle kod čovjeka da se s novom godinom javlja potreba za nekakvim simboličkim resetom, novi početak, jednako nove odluke. Koliko puta ste čuli od prijatelja, poznanika, e od nove godine prestajem pušiti, od nove godine štedim i ovo i ono. Psiholozi to nazivaju fresh start efektom, efekt novog početka. Dakle, to pomaže ljudima da lakše odvoje stare neuspjeh od novog identiteta povećaju motivaciju za promjene i redefiniraju ciljeve i navike novi početak vraća sam po sebi taj osjećaj smjera kako i kamo dalje istraživanje ovom fenomenu objavljeno je u međunarodnom časopisu Management Science i studije se doznaje da ljudi češće pokreću upravo aspirativne promjene neposredno nakon temporalnih markera, upravo poput početka nove godine, mjeseca, tjedna ili semestra. E sad, ono što je važno u cijeloj priči izdvojiti istaknuti, taj fresh start efekt povećava motivaciju za početak, ali to jasno ne znači da sve prođe onako kako smo zamislili. U početku smo u zanosu, motivacija je jaka, ali nakon nekog vremena, nažalost, sve to skupa polako padne i nestane. Mnogi su i nestrpljivi, pa ako rezultati nisu vidljivi, odmah odustanu već tijekom prvog mjeseca, tjedna, ajde, dana, baš i ne. Stoga, dragi slušatelji, svi vi koji nam od nove godine uvesti značajne promjene u svoj život Morate znati da je nova godina dobar start, dobra prijelika za to što ste na umilim. Ali kako biste ostvarili ciljeve koje ste uh, sebi postavili Trebate puno više od idealnog datuma Trebate strategiju I ono najvažnije Biti ustrajni Ne odustajte Evo to vam želimo u novoj godini Ne odustajte od svog cilja I ako rezultati nisu odmah tu Vi to možete A kad smo kod odustajanja Odustalo se od brojnih projekata, ideja, imamo dosta neostvarenih obećanja u ovoj 2025. Izdvojiću samo neke curim i polako vrijeme, u pitanju su izumi. Evo, za početak, autonomna ili samo vozeća vozila, vozila bez vozača na svim cestama. Do 2025. do kraja godine trebala su se pojaviti u velikoj mjeri. Pojavili se jesu, ali samo u posebnim uvjetima, tako da bez ljudska vožnja još nije tu, to za sad funkcionira samo u specifičnim okruženjima ili pod nadzorom. Onda dalje predviđanja su bila da ćemo imati robotaksi servis, da će to biti uobičajena pojava u metropolama širom svijeta. U nekim gradovima zaista postoje robotaksi usluge, ali i dalje te usluge nisu opće prisutne, ne dominiraju prijevozom na način kako se predviđalo. Pa imamo najavljivane i ljudske misije na mani... Mars, realnost je takva da na Marsi dalje putuju samo roboti, tako da se i ti planovi pomiču za godine koje su pred nama, a Marsi nekako složit ćete se sa mnom ikona futurizma, cijela priča često djeluje optimistično, no čini se kako na crvenom planetu ipak još nećemo roštiljati. A sad nešto što su, sigurno evo neke domaćice, ako nas slušaju priželjkivale, kućni roboti koji sve rade umjesto nas. E, jasno, imamo robote koji usisavaju, evo, to je nekako najčešći tip robota koji većina posjeduje i dobri su ako ne zaglave. E, dakle, robot može usisat pod, ali ako nešto stoji u kutu često će zaobići problem ili se zaglaviti i da bar mi to tako možemo. E, vrijeme mi je polako iscurilo, evo, javljujem i tu iz režije, pred nama je nova 2026 godina, nitko ne zna što nam sve nosi, vremena se mijenjaju mi se mijenjamo s njima, u svakom slučaju, bilo ne bilo letećih automobila, pametnih kuća, robota koji čiste umjesto nas i tako dalje, uvijek nam ostaje ono nešto posebno u nama, nešto što nitko ne može zamijeniti, nešto čega vam želimo na preteku, u novoj godini, ne bi sad htjela biti previše patetična, ali što mogu kad to stvarno i je tako, lijepi osjećaj i prave stvari, to vam želimo, zdravlje, ljubav, sreću, prijateljstvo, mir. Nažalost, sve to nekako često uzimamo zdravo za gotovo. Hvala vam na vašoj pažnji, ne zaboravite rušimo Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u jednom radijskom programu. Moje ime je Đana Krvavica i bilo mi je zadovoljstvo ovih 15 minuta družiti se s vama u veteru drugog programa Hrvatskog radija. Mikrofon polako prepuštam kolegici Sunčici Cokaričko, a spremno čeka podijeliti s vama ono što njoj okupira misli. Roboti sigurno nisu, što li je pripremila, doznaćemo uskoro.